Це було неможливо, ніхто не став би із ним розмовляти, ні тим паче розповідати йому щось. Враз перед ним спливало обличчя рудуватого гея, і він не самофіті збагнув, що це онук його брата. Отже, і його родак безглуздя, шкода, сум. Йому боліло, що він ніколи більше не побачить Леву і не стане її чоловіком, не довідається, чи народилась у них дитина. І, може, найбільше йому зараз боліло його власне безгалузде життя. Далося йому багато. Втратив він, але і набув. Він згадував, як сидів над озером, коли ще був живим хлопчиком, і захоплено вдивлявся у прекрасній рис обличчя царіни О, що усміхалася йому із глибин, як почалося їхнє кохання у вісні, і насправді, як довго він жив у озрі, і як стратив вік у тому всьому, і не знав, чи він завжди такий, як є. Ось зараз, у такому вигляді, чи не найстарший, а навесні йому знову треба прокинутися хлопчиком, знову пізнаватиме перше кохання, знову завжди з царівною О, і завжди вперше. Минуло сімдесят весен, сказав його брат. Тепер мало б минути тисячу, як казала царівна О, але помилка, зупинка, і він втрачає право бути, бо переступив закон. Як він міг не впізнати одразу ж хату за кілька років? Того не перебування тут. Він же тут жив хлопчиком, де спізнав радість закохатися в царівну. Ой, звідки пішов у озеро назавжди. І одежа ця була таким його власна, справді, це була та одежа, яку надбали йому батьки, яка була вишита і ткана матір'ю, котра його любила, дуже його любила. Зараз він пам'ятав її, згадав уперше, і сльоза оросила його щоку, назавжди лишилась недоцілована матір'ю, його хлоп'яча щока. Бо все закрили хмари часу і відстані. Волин раптом збагнув, ось чого йому забракло, чого йому найбільше хотілося: тепла родини, затишку домашньої селі, материнської ваги, того, що лишилось десь далеко, на дні його пам'яті, але не згадувалось приявно лише мучило, середини і просилось знайти. Кохання жінки дало йому пристрасть і її втамування. Та одного разу стало цього мало, і він захотів цілісності і відданості лише йому і завжди природної правди. Це давала дівчина, не вміла Сром'язлива, але така ніжна і лагідна У своїй невмілості, що серце вірило їй І забуло про все інше. Мабуть, у кожній жінці шукатиме такий втраченець, Як він материнську любов, яка зникла Для нього назавжди з лиця землі. Його мати... Тільки його власна мати могла так любити його, щоб лишити про всяк випадок у далекій лісовій хатинці його одежу для нього. А раптом буде колись треба. Як могло це вчути материнське серце? Як передбачити, що він ще з'явиться серед людей? І чи могло воно передбачити, що інший, її син, молодший, вкаже на нього пальцем і його скарають отут на горло цього разу вже назавжди Слухай ти, хто б ти не був? сказав йому я, підійшовши з іншими. Боги приймають твою жертву. Отже, це найкращий і тобі, і нам вихід. Якщо ти добрий дух, то боги тебе врятують. Або ж, якщо ти демон зла, то загинеш. Бо що ти не людина, ми вже знаємо. Отож, на вогонь, готуйся. Гірше не могло статися. Хоч у такий би спосіб не хотіли знищити його люди, виходу все одно не було. У воду ж не кинуть, а це єдине врятувало б його. Хіба що закопало б, може якось. Але спалити вогонь те, чого мав боятися найбільше озерний княжич Волин, у якому вода складала основну частину його тіла і духу.